Gau beltza edo arimen gauari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minuetuetan eta zue, eh? bueno, bai e, gure eskualdean, herrizberdinetan antolatua direla e, egun horretarako ba, itzorduak, gaurkoan endaian eh, geldituko gara eta bueno, ba, horretarako asun Mikel Arena, endaiako akelarre kultura elkarteko kidea dugu, kaixo, asun, zer moduz? Ederki, egun hon. Bueno, gau beltza edo arimen gaua, Endaian ere ospatzen da, eh, aurten bigarren aldiz, e, ospatzen dela, baina gozien e, pixka gogoratzera, e, nondik datorren da, da noiztik edo nondik datorren da pixka tolokorrean, e, Eta baita ere helburua, eh, beste honen helburua zein izango zen. Bai, bueno, beste honen eh ba bigarren aldizenaian beste herri batzutan lehenago hasi ziren e, ideiala, lehenengo ideia orokorra zen, hori ba pixka bat gure herrian Halloweenen Halloween ordezkatzeko esango nuke, iaia, jendeari erakustarazteko, ba Halloween baino lehenago Euskal Herrian ere ba egun hoietan bazirela festak ohitura zarrak Haloin datorkigu estatue bat dutatik, baina hemen ere bazen lehenago feste, modu, modu urtako feste batzen. Uh -huh. Eta bueno, e, bat zuen baita ere bere arrazoia, bai udaren amaierarekin eta neguaren aziera piskatu za zuena. Bai, e, Euskal Herrian eta Europa osoan... Uh, festak festa kokatzen ziren hori ba, sasoiaren bukaeran uztaren bukaeran eta hor urria bukaera da bueno, udako uztaren bukaera neguan sartzea eta orduan urrengo uztaren uh, usta baino lena go ba, uztaren bukaerako festak izaten ziren gutxiora bera mm -hmm. Mm -hmm. Osongi, eh, gauza aldatu da eta asko merkantalizatu da, eh? Eh, bada inguruan Halloween festa hori eh, ba bueno, berindarra baduela, baina eh oraindik mantentzen dira ira baina bestelako. Eh, bueno, ba, besta eredu batzuk eta ohitura batzuk eta hoietasen mintzatuko gara. izan ere, bueno, ba, bigarren aldia da entaian, eh, ospakizun hori aurrera egiten dela, aurten E, bueno, ba esango e, ba, dugu e, IAren hogeita an baita, e, ospatuko Dai. da asteartearekin aurten, Dai. eh. Astearterekin iraganen da egitarago arratsaldeko siretan abiatuko da, asta. Bai, bueno, Arratxaldean lehenago aur bai. txikientzako badira talerrak eta musika eta Aixialdi zentroetako aurrentzako da badira egitaraua egina da. Baina esango dugu gau beltzaren uh, egitaraua, Arratxaldeko seietatik aurrera izango dela, uh, Gaztelu Aretoan, Kampoko Beko plaza horretan. Eta, bueno, asiera emango diote, e, talde batek emango dio, ba, su ikuskizun batekin, akelarre deitzen diotena, e, musika, dansa, suak, kantuak, orlako ikuskizun bat, ordu erdi, hiru ordu la ordeneko ikuskizun bat, uh -huh. izango da. Horren ondotik, e, ipuinkontalari bat, baina oso motxa izango dena, amar bat minutu. Piskabat hori da, gau beltzaren uh, inguruko ipuin bat sortu dute, hortzadarraren um, no. inguruan, usta, <coughs> ipuinaren uh, izenburua da amets gaiztoak, eta hortzadarrak irudikatzen du, ba, gare bat ean pentsatzen zuten, hori da ba, gure harimak hortzadarra hartu behar zutela ba, lurretik gora joteko horren inguruko ipuin bat Ez dakigu nik ezagite zer gehiago baina egun mm. horretan jakingo dugu zer den zertaz doan ikin Ipuña eh aurrentzako Ez Eskenia, dut uste, ez da, ez, publiko es, publiko guzti, ez da aurrentzako ipuin bat, okay. da historia hori, gau historia peskat uh, hartzen duena, ez da ipuin, aurrentzako ipuin bat. Ipoina ere eh, ipuina ere, ba, gaztelo aretoaren eh, bueno, plazatxo horretan bai. eh, izanen da, eta eh, bueno, horren ondoren saspi terdietan. Bai, horren uh, bukaera, saspiak eta laurdean saspi terdietan, bai, bai. abiatuko da desfilea. Gaztelu aretotik, eh, Elizaldera igoko da. Azken momentu arte ez dugu jakini bilbida, baina ja harri dago, Elizaldera igoko da. Eta hortik herri erdian, itzuli bat emanen mm -hmm. du, ikusiko da horrendik plazatik pasatzen garen edo ez lanaren arabera. Right. Baina bueno, kale batetik izan edo bestetik izan berdina. Orduan desfile horretan ba ikuskizuna um, suikuzki ikuskinak egiten dute nohiek hasiko dira, abiatuko dira hoiek lenengoak basuekin. Gero egongo dira hiru pertsona ai, hiru erraldoiak esango dut. Sorgina akerra eta dragoia gero danza taldeak ere badaude, akelarre eta mutxikoak eta musikariak daude bi taldetako txistulariak, bai yonatik ere etorritako txistulariak ere eta irungo txaranga bat. Hoiet denen artean gehi, hori publiko guztia, edo zeinek parte hartzen aldu desfilo horretan, no bai. se? Desfilean parte hartzeko, bueno, ba, mozorroturik joatea, eh, ba, es, bueno, gomendatzen da. Eh. Bai. E, mozorroari dago kionez, ba, pixka bat, e, zein nizango zen eredua edo... Bai, eredua esango dugu Gude mozorroa ai bihurtu dena, baina garai batean jantzi normalak ziren, ba etxeko, etxeko laneko jantzia, ke esango nuke eropa zarrak, Bye. galtzak lue, gonak, hori barkak mendiko botak, laneko jantzi zarrak. Mm -hmm. e, baina bai hori bai denak hori aurpegia estalita, zapi batekin. Eta gero eh bueno, cabalcada de eh desfile honetan baita ere, ba mozorrarekin batera, musika animazioarekin batera, ba doule bestelako elementuak, adibidez argiarena bere garrantzia ere badu. Bai, noski. Argiarena guk hemen eh desfilo horretan ba izango da ba antortxak edo su haola horrekin eginen dargia, baina jada batean eta bueno, aloinek ere hartua du hori, bai. hori kalabazak, kalabazak erabiltzen ziren, erabiltzen zituzten, kalabazak garaia delako, kalabazak ustu eta barruan kandela bat jarri argia egiteko, argia eramateko, etxez, etxez. Uh, jakin behar dena da festa hau hemen desfilea egiten dugu, baina garai batean egiten zela ere, da festa desfilea eskea, ibilbidea eta eskea, bi gauzak uh, idudikatzen zuten. Uh, eta baitare eskeari dagokionez, okionez, bueno, ba, esango dugu gara baten baitare gaztainak, e, bueno, e, ba, eskatu edo eman egiten bai. zirela. Ibilzen zirelari gu gaur egun herrian eginen dugu, eta ez dugu eskerik egingo, ja. baina berez, hola, Bueno, Euskal Herriko hainbat festa bezala, da eskea, da eh, ba, orduan zen baserrietara, urruti zauden jenden gana jun... Eh, Era manez, kantua eramanez, bai. kantua dantza, argia eramanez, eta ba, no, ba, eskea ba, hartzen zuten eman dakoa. Ba. Eta gara jontan, hori so, eh, gaztain asko jaten zituztela. Eta edan ere, bere bai, mm. eman ezkeno. Bai, noski baietz. Hori, bueno, itz egiten ari gara, e, bai, bai endaiako gau beltzari buruz, eh? eta esango dugu desfileak gotxikora bera arratxaldeko, Eh, sortzi, sortziretan, ez, edo amaituko dela? Amaitu, bai, sortziterdiak aldean amaituko dela. Ordu bat hola ba. irauten du desfilea ez da inluzia. Egitara guaz eh, jarraituko du, izan ere, ondoren bai, ba. ba, daude... eh, ba, ondorenen gaztelu haretuan ba, bueno, janaria eta edaria denentzat jarriko du aurten taloak eta edaria eta musikan aldetik ba, talde gongo dira Lehenengoa da klike taldea, e, endaiar, biriatuar, hemen inguruko gazteak dira. E, gutxi horabera bat sortziterri bederatzietan, bederatzietan horasiko dira. E, eta gero amaikak kaldean bat dize bat izango da, timo e, dizea hemen inguruko adena ere bai eta festabukatuko daba ordu batetan. Mm -hmm. Bueno, ba, eguna borobiltzeko, proposamen interesgarria, dudarik engabe, hor, eh, Galditza saiguna da, asken finea bai entzuleak, e, endaiarrak eta baitari asko bizilagunak animatzea, beste honetan pa parte hartzeko esta. Bai, hori da. Eta ohiturak pixka aldatzeari, bueno, nere inguruan ikusi ba, gaztetxoak, ba 12, 10, 12, 13 urtekoak oraindik ohitura dituztela, dutela ba, eh uh, edo bestearen etxean elkartu eta alugin beldurra emanta goxokia Eta Etor denak nei nitske animatu, ba, bueno, ba, utzi hori piska talde batea eta etorri herrira eta herrian eh uh, hola uh, eta ikusi eta ondo pasatu eta festan parte hartu. Noske baiets, ba proposamen horreken galdetzen gara, eh azun esker mila benetan ba gorean izategatik. Mille esker. Mille esker zurei.